פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכר עפך בעבדך, כי כמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמורו, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן. ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אחיוו. ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אלי, ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם, לא תוסיפון לראות פניי. ויהי, כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו, שברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרהו אסון, והורדתם את שיבתי ברעה שאולה. ועתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו, והיה, כראותו כי, כי אין הנער, ומת. והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. כי עבדיך ערב את הנער, מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא עבדיך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורה אשר ימצא את אבי.